Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Avui, al recull de notícies del 29 de gener al 15 de febrer, us parlarem del desnonament que la plataforma d'afectats per la hipoteca i el capitalisme ha aconseguit aturar a Berga. De la reedició del llibre de Josep Simon Mill, «Quatre anys, tres mesos i onze dies a Matausen», i d'alguns actes que tindran lloc properament a la nostra comarca. El dia 4 de febrer, una acció de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages va aconseguir aturar el desonament d'un veí del carrer, Pere Tercer de Berga. Una trentena d'activistes es va concentrar davant del bloc de pisos denunciant l'ordre judicial de desnonament i la posició de Bànquia, propietària del pis. Cal recordar que Bànquia va manipular els seus informes quan Rodrigo Rato n'era el seu president. Es calcula que l'operació de rescat que va apagar a l'Estat va costar 1.000 euros a cada ciutadà. Entre ells, l'actual llogater del pis en qüestió. El Centre d'Estudis d'Avià de ha reeditat el llibre de Josep Simon i Mill 4 anys, 3 mesos i 11 dies a Mauthausen. Josep Simon i Mill va néixer a Ullban l'any 1912, fill de família humil i treballador del sector tèxtil. Allí va començar a militar en el sindicalisme combatiu a la CNT. Després de la guerra es va exiliar a l'Estat francès, on el 3 de gener de 1941 el van detenir i el van deportar a Mauthausen, d'on no en va sortir fins al 5 de maig de 1945. No va tornar a la nostra terra fins al 2000, on va dedicar els últims anys de la seva vida a explicar les seves vivències. És en aquest context que va escriure el llibre 4 anys, 3 mesos i 11 dies a Mauthausen, que ara ha reeditat el Centre d'Estudis de Vià, en motiu del 75è aniversari de l'alliberament del camp. L'any 2003 va escriure Un clam de llibertat, un llibre autobiogràfic. El dissabte 15 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre, es portarà a terme la presentació del llibre a l'Ajuntament de Berga dins el cicle Rescatem la memòria, Recuperem la dignitat. Aquest cicle està organitzat pel mateix Consistori i la Comissió de Treball de la Memòria Històrica. Diumenge 16 de febrer, a partir de les 9 del matí, Jornada de treball a l'Ateneu Feminista de Cacerres, la Pastora. A partir de les dues del migdia hi haurà dinar popular. Diumenge, 9 de febrer, a les 6 de la tarda, el Teatre Municipal de Berga, es representarà l'espectacle Mort a les Conetes. Un muntatge teatral que reconstrueix la història de la Fossa de Camp Massana, l'afusellament de vuit republicans la nit del 9 de febrer de 1939 i la fuga d'un novè Josep Nin, que va ser qui va poder explicar-ho.